Și nănci senor palinci noștri Doamne, susțin să dumnezeu în mi aceasta între noi. Amin. Iedoi pagânilor de mâi n spune prorocul. O cheau și nu văd, pură și nu au. Într-adevăr acest cuvânt deși se referea la idori. Într-un substrat al înțelesului, merge și la omul care e dotat cu aceste sensibilități, are om, dar nu vede, are ore nu aude, are minte, dar nu înțelege. Nici o instituție din existența omului, de-a lungul veacurilor sau mileniilor, nu a suferit mai mult decât Biserica. Având în vedere că Biserica este cea care unituiește Biserica adevărată, vorbesc, toate atentatele s-au dat la noara, la sensibilitatea și la dogmatismul ei. Cei ce și-au iubit trupul mai mult decât sufletul, au devenit gârbovi, vedeau numai în jos, precum acea gârbă de 18 ani. Acel om se aseamănă celor cum spune prorocul. Omul încinsă fi nu a priceput să alăture dovitoacelor se a lor. Omul fiind creația supremă a lui Dumnezeu nu este doar ca animale de să mănânce, să bea, să doarnă și doar atâta. Este dotat cu cel mai de preț lucru, mintea, care are sorcinte dumnezeiască. Și a dat pe măsură înțelegere, i-a dat și frumusețea pe măsură și scopul totodată pentru care este omul. Iubiți și acest lucru îl vedem de nenumărate ori în, în ființa noastră. Nu totul este să-i dai omului ca un animal în este. Omul are nevoie de altceva. Are nevoie de ceva care să-i cânte în partea cea sensibilă a sufletului. Și acel ceva, e măsura lui, este a vorbi cu Dumnezeu, cu Său. Dacă animalul îl cunoaște pe Stăpânul Său, precum și copilul pe mama sa, și ții pentru ea, omul iată că este singura viețuitare care se războiește cu Dumnezeu. Din acest motiv s-au găsit de -a lungul istoriei oameni răjmaș al Lui Dumnezeu și implicit răjmaș ai celor ce apărau adevărul. Venind Mântuitorul din înaltul cerului, smerindu-se pe sine, Dumnezeu desăvârșit, tatăl fără de mamă, s-a întrupat din Fecioara Maria îmbrăcându-se în această haină sau cum spunea Apostolul Pavel, nu în sămânța în a luat, ci sămânța de Avram a luat. Adică a venit și s-a smărit pe Sine și s-a născut din Fecioara Maria, om fiind din mamă fără de tată. În felul acesta Dumnezeu venind pe Pământ a trăit cu oamenii. Dumnezeu de săfârșit, ascuns, în om de săfârșit, în nouul Adam, în Isus Hristos, în persoana lui Hristos. Prorocul David a prorocit aceasta, spunând în Salmii săi. Eu sunt vierne și nu om, o fără oamenilor și de femeare oroade este de cel mare care vâna cu nedreptate numai sufletele oamenilor, era cu neputință să fie prinței să închide gura. Victimele suspinau, apuneau fără niciun orizont, plângeau pentru veșnicie în gura nesensoasă a acestei calavre. Marea încă din Vechiul Testament este asociată cu Luna. Ca așa cum mare este într-o totală necunoștință, mai ales oamenii de astăzi au început puțin să disearme cu știința, așa și Luna este necunoscută. Când sunt atâtea jivine răpitoare în pânze cele mării. Așa și în lumea locuită de oameni, pântuie aceste și vin care sunt diavolii. Iubiți că din George nimeni nu era în putere și îndrăgit totodată ca să pâneze pe acesta. Tatăl Ceresc își trimite pe Fiul Său, a doua față a Sfintei persoana lui Iisus Hristos, om desăvârșit pe pământ. Îl trimite asemenea pescarului care pune piernele de mundiță. Din acest motiv, metaforic spune prorocul că eu sunt el și nu om. Vorbește pe înțelesul omului, că dacă ar fi greit într-o limbă îngerească, într-o filozofie divinească, nu înțelegi nimic. Precum vine un doctor la pacient, îi vorbește pe craiul lui să înțeleagă. Că dacă începe să vorbească în știința lui, omul nu înțelege, aceasta este comuniunea între oameni, înțelesul, de ai grăi pe graiul lui, tu ca părinte când ai o drasa gândurindă nu te duci și pe graiul lui și te înțelege, te adoptă, te adoră, tace, sau când nu-i pe graiul lui, nu stilat al tău de serviciu sau în cel pe gânduritul lui te înțelege și atunci te aprobă într-adevăr că ești persoana importantă pentru el. Din acest motiv și Dumnezeu a venit și a greit pe graiul omului, dar acest grai a fost umplin cum spunea Înțeletul, prorocul Isaia, nu mă voi descoperi decât celor care tremure de cuvintele mele. Și Sfânta Scriptură, deși pare la prima vedere descoperită, are înțeles în subtul cuvântului care se va descoperi numai celor la care trăiesc cu adevărat după Dumnezeu. Știți că experți în Suntele Scripturii în le citi erau comuniștii, poate unii care sunteți încărunțiți și ați făcut muncă de partid, care clămpâneau zi și noapte, precum câinele la sede, să îndoctrineze pe oameni, aceia primul lucru care îl făceau, studiau Biblia, dar nu înțelegeau. Sunt institute biblice, sectante eretice, nu o înțeleg, o înțeleg pe grai lor și nu pe grai în care trebuie. Deci cuvântul că eu sunt fierne și nu om, este persoana lui Isus Hristos, om de și cum diavolul vâna pe toți oamenii. Lua partea turpească și o izbeam pecat. în felul acesta, având siguranță că omul este certat cu Dumnezeu și este tributar moții veșnice. În această postură a venit Hristos, s-a ascuns Dumnezeirea în persoana Lui în haina aceasta de carne, din acest motiv nouă luni de zile, Împântă cerefecioarei Maria, cea mai curată femeie care a odrăsit-o pământ. A luat chip de prun și s-a născut în mod firesc. A trăit în mod firesc la mama lui, cum noi copii am făcut acest lucru. Ca ce este hrană, Au apărut elezii de-a lungul timpului. Care spuneau și deformau imaginea lui Hristos, care veți vedea pe icoana cu Maica Domnului dezgolită la un pierd și alătează pe drumuri, aceasta este făcută special să doboare ereziile care spuneau că Hristos nu a fost om. Îl arată că a fost om de sfârșit, ca da de cruce. Și diavolul princepea, dar nu înțelegea, dădea târcoare precum fiara lângă strână, dar nu putea să se apropie, nu distingea că acesta este cel mult așteptat sau altul fire. Văzând că este om de desăvârșit, s-a atins moartea cu dinții și de trupul lui Hristos. Și în momentul când și-a sfârmat colții și l-a văzut mort pe cruce, după legea, fiile a mers în iar. Și acolo, Hristos, Dumnezeirea din Hristos a sfârmat forțele iadului. Undiță era lui Dumnezeu, mare era lumea, fiara era diavolul. Viermele din acea undiță era persoana lui Hristos născut din fecearea Maria. În aceste taine a lucrat Dumnezeu mântuirea omului, primul care s-a răzbunat pe Cel ce a avut binele, tot omul a fost. Fiindcă să sărbăm și pomenirea sinodului al la ecumenic de la 451, să mergem puțin și să vedem ce s-a întâmplat în timpul acela. Imperiul roman era creștin. De acum acuma se numea Imperiul Bizanțului. Imperiul Romei Pierise, deja. Luase naștere Imperiul Bizon, Bizanțului, care a fost cel mai lung din Imperiul, dar de acum a crescut. Împărații erau creștini. Lupta nu avea să înceteze a apus lupta sângelui, a, bâtelui, a bâtelor, a dar acum începea să devină lupta ereziilor. Așa s-a făcut că după cele trei sinode iunomenice, când s-au mutat Sfinții Părinți contra unor furtunoase erezii, avea să apară nestorianismul sau etilismul. Iodipie. Acesta a fost întemeitorul păgânismului acestuia. A rămas în istorie cu numele de monofizism, neînțelegând prea bine persoana lui Hristos și cele două fire ale lui Iisus Hristos, cea dumnezeiască și omenească. A născogit o erezie putremurătoare care până și astăzi străiește. Acea erezie. Că firea pământească, omenească a omului, fiind atât de mică față de firea Dumnezeirii, care este nemărginită sau absorbit de firea Dumnezeirii, așa cum o picătură de ploaie, se scufundă în adâncul mării și este neînsemnată cam așa înțelegea firea omenească al lui Hristos față de firea dumnezeiască al lui Hristos și în felul acesta îl cobora de Hristos din firea pământească zicând cu auto singură fire, numai dumnezeiască. În felul acesta gândim, o detronate mai Maica Domnului ca l-ar fi născut pe Dumnezeu și zicea că a născut doar om, și această erezie o găsim și astăzi dintre sete de lumii. Era atât de puternică și a avut așa impact cu lumea din cauza că s-a născut tocmai în Constantinopol, în capitala, în superba cetate a lumii. În Constantinopol unde era înțelepciunea lui, nu a, a lansat-o oricine, arhimandritul Ieutihie care a stat într-adevăr de pavăză la biserică și a condamnat contamnat ele elezimile care au fost al lui Ari, al lui Apolinarie și al dinăstorie. Dar neînțelegând cele trei elezim prea bine, a pierdut cârma și a pierdut în felul acesta prin gândire firea omenească de lui Hristos. Era de mare vață, eutihie la culta imperială. avea și o viață frumoasă, într-adevăr. Era exact în mânăstirilor, în Constantinopole, cuvântul lui Tunat, dar era un om mântru, era un om plin de sine. În Alexandria, care erau cetate de mare amvergură la timpul acela și totodată Patriarhia era de mare valoare în Biserica Ortodoxă, stăpânea pe scaunul Patriarhal Dioscop. Auzind de ceea ce mărturisește Eutihie, a căzut și acela în acea gândire. Și el fiindu-i pe măsura lui e un om plin de sine, de aroganță și totodată în lacul, după ce materiale. În felul acesta când și unul și altul a pus femenia acestei rezii care a rămas în istorie până în ziua de astăzi monofizismul. Multă luptă s-au dat de către Sfinții Părinți cu acești prestemați. Au venit din Sfintele Scripturii oameni încălunțiți în viață duobnicească să le arate că firea pământească a Lui Hristos este chipul Lui Adam. Al doilea, noul Adam. Nou, nou să înțeleam. S-a făcut primul sinod. În 449, sub teodosia al doilea ca împărat al Bizanții, în Efes s-a făcut acel sinod care în istoria a rămas sinodul în care Sfântul Flavian Patriarhul Constantinopolului din timpul acela a apărat dogma adevărată a Bisericii împreună cu alții erari. S-a prezentat la sinod în Efes și l-au blestemat împreună cu cei înalți, atât pe Eutihie cât și pe cei de o gândire cu el, având mari influențe la curtea imperială, au reușit în cele de urmă ajutând cu armata să facă acest sinod și cu sinod în care ca să vii să discuți niște probleme dogmatice, e o tâmpene ca să scoți bâla. Și nu rare ori au fost aceste lucruri în biserică. În prins l-au bătut pe Sfântul Patriarh, pe Sfântul Slavian, ca treia zi a murit. Oare ce conciliere pot să mai numești aceea numele lui Hristos? Amintiți-vă de închiziția cât sânge și lacrima lăsată în lume. Mai pot să mai crezi în Dumnezeu care tu îți cu pâta deasupra capului, că dacă nu îți doară credere. nici cum. Cum de multe ori am spus și susțin și cred cu adevărat că sentimentele niciodată nu se forțează, indiferent de ce natură sunt ele, cu atât mai mult cele din biserică. De vreme ce Hristos nu a șantajat și nici apostolii, nici buita nu a spus o cu atât mai mult putem să înțelegem că nici noi nu facem acest lucru. Spun cu mare durere că oasele noastre au fost îndoite, ochii ne-au orbit de așteptare în închisori, apărând adevărul. De la aceiași care slujiau bisericii au venit toate, dar va plăti Dumnezeu la din fiecare. Via. În zadar spuneau că milițienii făceau aceste lucruri. Să-i spui cum vrei tu, dar chiar aceia care erau doar niște roboți, niște executori pentru o dinșmă, îi lua gâtul și nu mai găsa, aceia erau doar roboți și din alte culițe se manipula tot. Așa a fost și la acest sinod tâncăresc, a venit eu scor cu niște golane a putea să spună nu de-a Și cu pâte au omorât pe care au vrut să-i pe cei ce susțineau adevărul. Acest lucru a rămas în istorie ca o pată neagră plină de sânge. Am murit de o dosie care susținea la timpul acela că nu prea era educat în probleme dumnezeiești. A murit în 50, 450 și a luat tronul Imperial sora lui Cluheria. Fiindcă ea mai stăpânise la cârma Imperiului câțiva ani tronul, l-au rugat-o generalii ca să vină din nou la cârma Imperiului. Dar de acum trebuia să se căsătorească ceea ce nu dorea. Și au făcut o căsătorie fictivă cu generalul Machian care l-au un bărbat din tăi, într-o verticalitate de gândire și crezământ în Dumnezeu. Au făcut acest legământ între ei să păstreze curăția, și așa au făcut. Sub lor, în 51, au adunat din nou Sinod, văzând ce sacrilegi s-au făcut în Efes. Atunci l-au sit pe acesta, Edioscopul l-au scos în scaunul Alexandrin și l-au dus în Armenia de astăzi, în exil. Din această cauză, părțile Armeniei sunt monofizite. Ca acest spin, această bălămidă, acolo fiind ca să-și slucească zilele și acolo acea nechină. Și până în ziua de astăzi, acești oameni cu numele de Armeni, monofiziți susțin ideea. Cum am mai spus-o și altă dată, eu cel puțin personal o să pot cea mai ineptă idei de erezie. Nici nu e gândită cu alte cuvinte, e chiar prostească dacă stăm și ne gândim. De vreme ce tu exclus persoana omenească a lui Hristos, dar aș întreba cine s-a răstignit pe cruce, pe cine au prins-o pe cine l-a bătut, a cărui coastă au puns-o pe cruce, pe cine a judecat Pilat împreună cu Sinerul, Cine a înviat a fost tot o chimere, dacă nu a fost persoană omenească palpabilă de lui Hristos? Când a venit și a mâncat ucenicii, cine a mâncat? O fantofă? Dragi cădincioși, acest sinod în Polonii astăzi, unde au fost dispute foarte puternice, pe timpul acela era patriar în Constantinopole Sfinții părinți, care erau în cel mai numeros, grup 630 cu nu au mai fost alții în orte, într-o comprășuire s-au gândit ca să o aducă pe sfânta Eu care era sfânta locului în Halchidon. Alchidonul este în partea asiatică a Constantinopolului de astăzi, peste postul. Această Sfântă a trăit în timpul lui Teoclițian în anul 270-80, în 304-a murit. Atunci era Teoclițian la cârma Viserica, la cârma Imperiului, era plăgând, sub lui s-au făcut plicoane cumprite în rândul creștinilor. În Halkidon era un zeu a lor, Aris, care se s un fel de fel de jertfe. Și alți zei, bineînțeles, și când se făcea ceremonia lui Marte. au trâmbițat și să vină cu toții în câmpul sau locurile lor să aducă jertfă. Sfânta împreună cu alți creștini au fost spuiți că nu vin să aducă jertfă, prin ștint, chestionați dacă se de sau nu au fost morți. morții. Sfânta Eufimia, încă tânără fiind, cu atâta tărie, cu atâta a mânturisit pe Hristos ca în frunta moartea. A fost aruncată într-un cuptor, încins, n-a murit. A fost bătută, umilită, jignită cu fel de fel de cuvinte, cărnurile desprinse de pe oase. A rămas mărturie în toată cetatea, Alchidonului și în lume, de câtă tărie a putut să arate în al mărturii zic de Hristos. În cele din urmă a fost dată prin sentință judecătorească morții în care la fiare. Fiind multe fiare au venit și s-au cucerit ei au cunoscut, parcă partea îngerească din omul Eufimie. Doar o ursoaică a venit și a încolțit-o din piciorul Sfânt și curgând sânge așa și-a sfârșit zilele pământești. Nu să credeți că s-a scurs de sânge și a murit așa? Dintr-un motiv trebuia să moară I-a luat Dumnezeu sufletul și am venit cursa aceasta pământească. Sfânta a rămas de mărturisire a credinței în Halkidoc și în Biserica Ortodoxă, Sfintele Moaște fiind îi păstrate spre mărturie, au fost închise într-o raglă frumoasă, și i s-a zidit un dintre cine mai fastoase Biserica Archidonului, imensă. Și acolo a fost făcut acest sinod datorită mulțimii sinodale. Mărturisește istoria că peste 150 de ani de la moartea ei și când s-a făcut acest sinod, la mormântul ei se făcea o minune. Din roacă curgea sânge parfumat, dar sânge adevărat, ce îi gerat de neînțeles pentru fire omenească. Venea patria cu niște fată și storcea acel sânge la anumite zile, mai ales la ziua ei în o mastică, la ziua de separe ei, și gădea bolnavilor și care credeau să-și vindecau. Rămânând această mărturie de minune a Sfintei, s-a gândit Sfântul Patriarh Anatolie împreună cu ceilalți sinodani să o cheme în ajutor în mărturisire, ca așa cum l-a mărturisit de adevăratul Hristos în fața lui Diocrițian. așa să mărturisească în fața acestor noi Dioclizieni. Au căzut de comun acord ca să facă ambele părți mărturisirea ca de clinință. Au pecetit-o și au pus amândouă mărturisiri pe piedul Sfintelor Maște. S-au făcut trei zile și trei nopți rugăciune cu post de către toți. Fiind și pecetuit cu pecete imperială mormântul, dar și streajă de ambele părți, ca nimeni să nu umbe. După trei zile au deschis rapa în fața tuturora, scrisoarea de mărturisire a celor două fii, om de săvârșit și Dumnezeu de săvârșit ceea ce mărturisim și noi astăzi, era pe pieptul Sfintei, iar cealaltă era la picioare de Sfintei. Și spre o marturie mai mare, Mănuța ei sfântă a întins dreapta și a dat scrisoarea Sfântului Anator în fața tuturor sinodare. Mulți din ei văzând această minune s-au întors, dar unii din ei au rămas în aceeași mărgurizire și și-au luat de, de asta de măsură. Această Sfântă e o femeia care mai este numită în biserică hotarul părinților. A mărturisit ea, după cum l-a mărturisit pe Hristos în chinurile morții, l-a mărturisit pe Hristos în cele două fi, Și acel sinod a rămas până în ziua de astăzi trept adevărat ca unul din scâlpii cei șapte, care susțin nobilul și mântuitorul edificiu Biserica Ortodoxă. Patriarhia Vaticanului a trimis delegație la acest sinod și a luat practicarele și le-au păstrat și ei. Erau în conclăsuire cu răsăritul și apusul. Iată cum s-a păstrat adevărul până în de noastre, aceștia deși au văzut cu ochii lor și au înțeles cu mintea lor minunea, aveau ochi, dar erau ori, aveau urechi, care erau sus, cu adevărat, ei doi de mâini omenești făcuți. Să mergem peste milenii până în ziua de astăzi. neta credință care se va naște și se trudește să o nască, de zeci de ani se trudește să pună în litere această erezie cu tremurătoare ecumenismul, va aduna pe toate aceste păcănătăți. De acești idori putem numi într-unul singur, sub deviza credem în Hristos. Întureros, înturerat, înlăcrimat lucru, este faptul că prelația bisericii au cura legată, au toate sensibilitățile de a pricepe căderea, colapsul în care va, că, va cădea biserica. Nu pot face nimic. Din cauza că sunt turnați de mâini omenești, adică la rădăcina vârfului în care stau, a piramidei, nu sunt ei alții le-au făcut piramida și ei sunt popoțați acolo, sunt tributari celor care i-au ajutat. În acest motiv nu pot să zică ceva pentru adevăr, cum a zis Sfânta Eufimia. i și întreba pe acești doi. Iconomia ai bisericii lui Dumnezeu și a tainelor lui Dumnezeu, care este cea mai mare comoară care a lăsat Dumnezeu pe pământ. Care mărturisesc deja în monofizismul prin slujbe și nu mai spun de alte erezii, când vor veni sfinții și vor da față în față cu ei. Ce vor zice? Când va veni Sfânta Eufimia, care a rămas o mare Sfântă în biserică și le va bate o a arătat minunea la Sinodul de Cumei, că aceștia sunt prestemați, nu ca oameni, ca ceea ce cred la referire la Hristos și tu împărtășești ideile lor. Nu le va roșii obraje, dacă o să mai fie, de atunci. Și cum Dumnezeu dintotdeauna a știut să tacă, a suferit în surdină, a tăcut și a iubit totuși pe om, încă o face această deviză frumoasă să tați, să ierti și să iubești. Până nu se demolează toate sinoadele ecumenice din temelii cu toate perceptele și să se facă un nou cod de lege în biserică, dar nu scris de cei care se biserica, că ei sunt muți, ochi au și nu văd, urechi au și nu au mâini au și nu lipăi, lipăi au ceva. Vor fi făcute aceste legi de oameni care n-au nimic comun cu Dumnezeu. O să-i vedeți că mi se pare că ceva legele, nu știu câte anul ăsta la la, să vedeți pe trepăduși, și ceva chiar hilar, cum adarcă la biserici de acum, să se pună bine cu câte un popor de pe acolo dar vin acela ca oferea să trăiască lumii, chipul să vină mulțimea. Iată, din credincioși, cum se lucrează la veacul acesta apocalipic, să nu vă puținați la suflet, este și firesc. Omul, cu cât este mai mare și mai de preț, cu atât este mai vânat de cei care au interesul așa și biserica, nu cântă pe spruna celor care nu cred în Hristos și îl așteaptă pe Hristos. Și din acest motiv trutesc zi și noapte prin toate cotoanele minții, umplând ce să mai uzească să cadă omul în această vremreajă, în, în acest năpot, irecuperabil pe posibil. Ne-a dotat Dumnezeu cu sensibilități de a pricepe și lumea materială, dar și cea noaptă, lumea dogmatică. Păziți-vă cele cinci singuri, orbii din Evanghelia de astăzi, erau ori la propriu. fariseii și cărturarii vedeau aceștia au fost vindecați de Mântuitorul și au văzut și cu ochii ceilalți a minții că acesta este Hristos. Iar aceștia nu vedeau. Ochii minții erau optimi. Așa înțelegem ce face păcatul, ce face interesul. Când îți vin Sufletul ca Isav, pentru un minte, pentru un colac pentru starul pentru un galoș sau cine știe ce poftă. Fiecare are problemele lui, dar va răspunde în fața lui Dumnezeu. Numai el personal, cu cel care i-a dat viață, îl întreține în viață și nu l uită și îl așteaptă totodată. Marți, însărbăm pe Sfântul Prorochinie în marea lui Dumnezeu, în fața altor tiran. Vă rog iubiți din prețuiți-i pe Sfinții lui Dumnezeu și implicit prețuiți pe Dumnezeu, că după cum spunea un filozof, dacă l-ai pierdut pe Dumnezeu, nu mai ai ce pierde. Dar nu în Dumnezeu deformat, ci cel adevărat, care se cu slava și cinta veja deci, mine.